Contele de Monte Cristo de Alexandra Diuma Pista 77 Capitolul 40 5 octombrie Era pe la orele 6 seara O zi de culoarea opalului În care frumosul soare al toamnei Își strecura razele de aur Se cobora din cer în mare băstrie. Arșița zilei se stinsese cu încetul și începuse să se simtă ușoară adiere care pare respirația naturii trezindu-se după o dihnă arzătoare a amiezii. Adierea plăcută răcorea coastele Mediteranei și ducea din țărm în țărm miresmele arborilor amestecate cu miresmele sărate ale mării. Pe lacul acesta Uriaș, care se întinde de la Gibraltar la Dardanele și de la Tunis la Veneția, aluneca printre primele neguri ale serii, un iaht ușor, cu o formă elegantă și pură. Mișcarea lui părea asemănătoare cu a care își desface aripile în vânt, părând că lunecă pe apă. Iahtul înainta rapid și grațios totodată, lăsând în urma lui o dure fosforescentă. Puțin câte puțin, soarele ale cărei ultime raze le-am salutat, dispăruse spre zarea apuseană. Dar, parcă pentru a îndreptăți strălucitoarele vise ale mitologiei, licăririle lui indiscrete reapăreau pe coama fiecărui val, părând să arate că zeul flăcărilor se ascunsese la sânul amfitritei, care încerca zadarnic să-și acopere iubitul cu faldurile mantiei ei azurii. Iachtul înainta repede, deși părea împins de un vânt atât de slab, încât abia ar fi putut răsfira părul buclat al unei fete. În picioare la prova, stătea un bărbat înalt cu fața arsă de soare, cu ochi măriți, privind cum se apropie de el țărmul sub forma unei stânci întunecate și conice, înălțându-se din mijlocul valurilor asemenea unei imense pălării de catalan. Acolo e Monte Cristo? întrebă cu o voce gravă și plină de tristețe, călătorul la ale cărui ordine părea că se supune pentru moment micul iaht. Da, excelență, răspunse șeful echipajului. Sosim! Sosim, murmură călătorul cu un glas nespus de melancolic. Apoi, adăugând șapte: Da, acolo va fi portul. Și se adânci iar în gânduri care se vădeau printr-un zâmbet mai trist decât ar fi putut fi chiar lacrimile. Peste câteva minute se zări pe țărm pâlpâirea unei flăcări care se stinse în dată și cei de pe iaht auziră de tunătura unei arme. Iată semnalul de pe țărm, excelență," spuse șeful echipajului. Doriți să-i răspundeți chiar dumneavoastră?" Ce semnal?" întrebă călătorul. Celălalt întinse mâna spre insula pe ale cărei poale se înălța singuratic și albicios un orișor de fum, destrămându-se pe măsură ce se mărea. Da," răspunse călătorul, ca trezindu-se dintr-un vis, Dați-mi arma!" Marinarul îi întinse o carabină gata încărcată. Călătorul Olo -o, o ridică încet și trase în aer. Peste zece minute, echipajul strângea pânzele și arunca ancora la 500 de pași depărtare de un mic port. Luntrea și fusese lăsată în mare împreună cu patru vâslași și un pilot Călătorul coborâ și în loc să se așeze la pupa acoperită pentru el cu un covor albastru Rămase în picioare cu brațele încrucișate pe piept Vâslașii așteptau cu vâslele pe jumătate ridicate ca niște păsări care își zvânta aripile Dați-i drumul, spuse călătorul cele opt vâsle căzură dintr-o dată în mare fără să facă să țâșnească niciun strop de apă. Apoi Luntrea, supunându-se imboldului lor, alunecă repede. În câteva clipe ajunseră într-un golfuleț format de o scobitură naturală. Luntrea atinse un fund de nisip fin. Excelență," spuse pilotul, urcați-vă pe umerii a doi dintre oamenii noștri și ei vă vor duce la țărm." Tânărul, răspunse invitației acesteia printr-un gest de totală nepăsare, își scoase picioarele din luntre și se lăsă să alunece în apa care îi ajungea până la brâu. Nu faceți bine, excelență!" șopti pilotul. Stăpânul o să ne certe!" Tânărul continuă să înainteze spre țărm, urmat de doi marinari care alegeau fundul cel mai potrivit. După vreo treizeci de pași ieșiră din apă. Tânărul își scutură picioarele pe un loc uscat și căută cu ochii în preajmă drumul probabil care trebuia să îi se arate, căci se înoptase de-a binelea. În clipa când întorcea capul, o mână îi se așeză pe umăr și un glas îl făcu să tresară. Bun venit, Maximilian," îi spuse glasul, ești punctual, mulțumesc." Dumneavoastră sunteți conte." strigă tânărul cu o mișcare ce semăna a bucurie, strângând cu amândouă mâinile mâna lui Monte Cristo. Da, după câte vezi, am sosit la fel de punctual ca și dumneata. Dar ești ud-luarcă, dragă prietene, trebuie să te schimbi, cum îi spunea calipsului Telemac. Vino deci aici și găsește o locuință gata pregătită pentru dumneata și înăuntru vei uita și oboseala și frigul." Monte Cristo, văzând că Maximilian se reîntoarce, îl așteptă. Într-adevăr, tânărul văzuse cu mirare că marinarii care l-aduseseră nu rostiseră niciun cuvânt măcar și că, deși nu le plătise, ei plecaseră totuși. Începuseră să se audă chiar și bătăile vâslelor, care se reîntorceau spre iaht Îți cauți marinarii? Întrebă Monte Cristo. Fără îndoială. Nu le-am dat nimic și totuși au plecat N-avea nicio grijă, Maximilian ruse Monte Cristo M-am înțeles cu Marina ca toate venirile în insula mea Să fie scutite de orice taxă de transport și de călătorie Sunt abonat, cum se spune, în țările civilizate Maximilian îl privi mirat Conte, îi spuse el Nu mai sunteți același ca la Paris Cum asta? Da, aici râdeți Fruntea lui Monte Cristo se întunecă deodată. Bine faci că mi-amintești de mine însu, Maximilian. A fost o fericire pentru mine să te văd și uita să-mi că orice fericire e trecătoare. Nu, nu conte, strigă Maximilian, apucând din nou mâinile prietenului său. Din potrivă, râdeți, fiți fericit și dovediți-mi prin nepăsarea pe care o aveți că viața nu e prea rea decât pentru cei ce suferă. Sunteți milos, sunteți bun, sunteți mare, prietene, și numai ca să-mi dați curaj v-ați prefăcut vesel." Te înșel, Maximilian," răspunse Montecristo, eram cu adevărat fericit." Atunci pe mine m-ați uitat, cu atât mai bine." Cum asta?" Da, căci știți, prietene, vă spun și eu așa cum spuneau gladiatorii către împărat când intrau în circ." Acei ce vor muri, te salută." Tot nu te-ai consolat, întrebă Montecristo cu o privire ciudată. Ați crezut într-adevăr că m-aș putea consola? întrebă Maximilian privindul l cu amărăciune. Ascultă, spuse Montecristo. Înțelegem bine cuvintele, Maximilian. Să nu mai iei drept un om de rând, drept un guralif care dă drumul la vorbe fără noimă. Când te întreb dacă te-ai consolat, Îți vorbesc ca un om pentru care inimile omenești nu au taine. Hai, Maximilian, să coborâm împreună în fundul inimii tale și să o cercetăm. Simți încă nerăbdarea aprinsă a durerii care te face să sari în sus, așa cum sare leul pișcat de țânțar? Simți tot setea aceea mistuitoare ce nu se stinge decât în mormânt? Ești tot în prada idealizării părerii de rău care îl zvârle pe cel viu în afara vieții, în urmărirea morții? Sau simți numai nepăsarea aceea a nervilor istoviți, la care năbușează anădejdii care ar vrea să lucească? Simți oare pierderea memoriei, aducând neputința lacrimilor? Dragă prietene, dacă asta simți, dacă nu poți plânge, dacă îți crezi moarte inima amorțită, dacă nu mai ai altă putere decât în Dumnezeu, dacă nu mai ai privit decât pentru cer, atunci, prietene, să lăsăm la o parte cuvintele prea strâmte pentru înțelesul pe care îl dă sufletul nostru. Maximilian, ești consolat, nu te mai plânge. Conte, răspunse Maximilian cu glasul lui blând și hotărât totodată. Ascultați-mă așa cum i-a ascultat un om care vorbește cu degetul întins spre pământ și cu ochii înălțați spre cer Am venit aici să mor în brațele unui prieten Sigur că mai există oameni pe care îi iubesc Îmi iubesc sora pe Julie, îmi iubesc cumnatul pe Emanuel Dar am nevoie să mi se deschidă brațele puternice și să mi se zâmbească în clipele de pe urmă Soră mea ar izbucni în lacrimi și ar leșina Aș vedea-o suferind și am suferit destul Emanuel mi-ar smulge arma din mâini și ar umple casa de strigăte Dumneavoastră, conte, care mi-ați dat cuvântul, dumneavoastră Care sunteți mai mult decât un om Dumneavoastră pe care v-aș numi zeu dacă n-ați fi muritor Mă veți conduce cu blândețe și cu duioșie, nu-i așa? Până la porțile morții Prietene, răspunse Montecristo, îmi mai rămâne o îndoială. Oare ai atât de puțină putere încât ai nevoie de trufie ca să-ți înfățișezi durerea? Nu, vedeți, sunt un om simplu, spuse Maximilian întinzându-i mâna. Pulsul nu-mi bate nici mai tare, nici mai încet decât de obicei. Nu, mă simt la capătul drumului și n-am să merg mai departe. Mi-ați spus să aștept și să nădășduiesc. Știți ce ați făcut, nefericit înțelept ce sunteți. Am așteptat o lună, adică am suferit o lună. Am nădășduit. Omul e o ființă sărmană și nenorocită. Am nădășduit. Ce? Nu știu. Ceva necunoscut, absurd, nesăbuit. O minune. Care? Numai Dumnezeu poate spune." El care ne-a amestecat în minte nebunia aceasta numită nădejde. Da, am așteptat, da, am nădășduit Conte, și de un sfert de ceas de când vorbim amândoi, de o sută de ori, fără să știți, mi-ați frânt, mi-ați chinuit inima, căci fiecare cuvânt pe care l-ați rostit mi-a dovedit că nu mai există nădejde pentru mine. Cât de plăcută și de voluptoasă îmi va fi odihna în moarte." Maximilian rosti aceste ultime cuvinte cu o izbucnire de energie care îl făcu pe conte să tresară. Prietene, continuă Maximilian văzând că Monte Cristo tace. Mi-ați spus că ziua de 5 octombrie va fi termenul răgazului cerut. Prietene, astăzi este 5 octombrie. Maximilian își scoase ceasul. E ora nouă. Mai am încă trei ore de trăit. Fie... Răspunse Montecristo Vino Maximilian îl urmă fără să se gândească Și ajunse în grotă fără ca măcar să-și dea seama Deodată simți covoare sub tălpi O ușă se deschise Miresme în presurară, O lumină puternică îi izbi ochii Maximilian se opri șovăind să mai înainteze Îl enervau toate aceste impresii și lucruri plăcute Care îl înconjurau Munte Cristol împinse cu blândețe Nu e mai bine să folosim cele trei ceasuri rămase ca vechii romani care, o sândiți de Neron, împăratul și moștenitorul lor, se așezau la masă încununați cu flori și aspirau moartea odată cu miresmele heliotropilor și ale trandafirilor?" Întrebă el Maximilian zâmbi Cum vreți?" răspunse el Moartea rămâne tot moarte, adică uitare, odihnă, lipsă de viață și prin urmare de suferință El se așeză, Monte Cristo l -o loc în fața lui Se afla un minunată a sufragerie pe care a mai descris-o și unde statuile de marmură purtau pe capete coșuri totdeauna pline de flori și de fructe Maximilian abia dacă privise totul și pe semne că nu văzuse nimic să vorbim ca între bărbați," spuse el, țintindu l pe Monte Cristo cu privirea. Vorbește," răspunse acesta. Conte," urmă Maximilian, sunteți rezumatul tuturor cunoștințelor omenești și îmi păreți coborât dintr-o lume mai înaintată și mai savantă decât a noastră." E ceva adevărat în tot ce spui, Maximilian." Răspunse Montecristo cu un zâmbet melancolic care îl prindea de minune Sunt coborât dintr-o planetă numită Durere Cred tot ce-mi spuneți, fără să caut să adâncesc sensul, conte Dovadă e că mi-ați spus să trăiesc și am trăit Dovadă e că mi-ați spus să nădăjduiesc și aproape că am nădăjduit Cuteți, deci, să vă întreb, fiindcă ați murit odată E bine sau e rău să mori?" Monte Cristo îl privi cu o duioșie de nespus. Da," spuse el, fără îndoială că e rău dacă-ți fărâm cu brutalitate în velișul muritor care-ți cere cu-nverșunare să trăiești. dacă îți faci să ții pe carnea în dinții nevăzuți ai unui pumnal, dacă cu un plumb neinteligent și gata oricând să-și rătăcească drumul, îți găurești creierul pe care cea mai mică ciognire îl doare, atunci sigur că vei suferi și că vei părăsi cu silă viața găsind-o în mijlocul agoniei deznădăjduite, mai bună decât o odihnă plătită atât de scump. Înțeleg, spuse Morel, moartea ca și viața își are tainele ei de durere și de voluptate. Totul e să le cunoști. În tocmai, Maximilian, ai spus ce trebuie spus. Moartea este, după cum ne pricepem să ne punem bine sau rău cu ea, o prietenă care ne leagănă la fel de blând ca o doică, sau un dușman care ne smulge cu violență sufletul din corp. Într-o zi, când lumea noastră va mai fi trăit o mie de ani, când oamenii vor deveni stăpânei tuturor forțelor destructive ale naturii, ca să le facă să slujească bunului trai al omenirii, într-o zi când omul va cunoaște, așa cum dumneata spuneai mai adinauri, tainele morții, moartea va deveni la fel de blândă, la fel de voluptoasă ca și somnul gustat în brațele iubitei. Și dacă ați vrea să muriți, conte, ați ști să muriți așa? Da. Maximilian îi întinse mâna. Acum înțeleg de ce mi-ați dat întâlnire aici, în insula aceasta dezolată, în mijlocul unui ocean, în palatul acesta subteran, în mormântul acesta pe care și l-ar putea dori chiar și un faraon. Fiind că vă sunt drag, nu-i așa conte. Fiindcă mai iubiți de ajuns ca să-mi dăruiți una din morțile despre care în vorbea din aur, o moarte fără agonie. O moarte care să-mi îngăduie să mă sting, rostind numele Valentanii și strângându-vă mâna." Da, ai ghicit, Maximilian," răspunse Montecristo cu simplitate. Chiar așa înțeleg." Mulțumesc. Gândul că mâine nu voi mai suferi, îi e nespus de plăcut bietei mele inimi." Nu regreți nimic?" întrebă Montecristo. Nu," răspunse Maximilian. Nici pe mine?" Întrebă Montecristo adânc mișcat. Maximilian se opri. Ochii lui atât de limpezi se cerniră deodată, apoi licăriră cu o strălucire neobișnuită. O lacrimă mare izbucni din ei și se rostogoli să i obraz de argintie pe obraz. Cum se miră Montecristo? Mai există ceva pe pământ pentru care-ți pare rău și vrei să mori? Vă rog... Spuse Morel cu glasul înăbușit Nu mai rostiți niciun cuvânt, conte Nu mai prelungiți chinul Monte Cristo crezu că Morel șovăie Părerea aceasta de o clipă Renăscu în el groaznica șovăială Care îl doborăse odată la castelul Dif Eu caut să-i redau omului acestuia fericirea Gândi el Și redarea ei o privesc ca pe o greutate aruncată în cumpănă față față cu răul pe care l-am aruncat mai înainte. Dar dacă mă înșel, dacă el nu e destul de nefericit ca să merite fericirea, vai, ce se va întâmpla cu mine care nu pot uita răul decât amintindu-mi binele? Ascultă, Maximilian, adăugă el cu glas tare, văd că durerea ta e nesfârșită. Totuși, mai crezi în Dumnezeu și nu vrei să-ți dai sufletul pierzării?" Maximilian zâmbi cu tristețe. Conte," răspunse el, știți foarte bine doar că nu fac poezie la rece. Vă jur însă că sufletul nu mai este al meu." Ascultă, Maximilian," continuă Montecristo, tu știi că eu n-am nicio rudă pe lume. M-am obișnuit să te privesc ca pe fiul meu. Ca să-mi salvez fiul," Mi-aș fi viața și cu atât mai mult averea." Ce vreți să spuneți?" Vreau să spun că te gândești la moarte, fiindcă nu cunoști bucuriile vieții pe care ți le îngăduie o mare avere." Maximilian, mai am aproape o sută de milioane și ți le dăruiesc ție. Cu asemenea bogăție vei putea ajunge la orice ai dori. Ești ambițios? Toate carierele ți vor fi deschise." Mișcă lumea, schimbă-i fața, fă lucruri nesăbuite, fii criminal dacă trebuie, dar trăiește." Conte, am cuvântul dumneavoastră," răspunsă rece Maximilian. Și apoi e ora unsprezece și jumătate," adăugă el, scoțându-și ceasul. Și se ridică. Bine, fă cu Montecristo, al cărui chip se însenină la auzul acestor cuvinte." Tu vrei așa, Maximilian, și ești de neclintit. Da, ești pe deplin nefericit și, după cum ai spus, doar o minune te-ar mai putea vindeca. Stai jos, Maximilian, și așteaptă!" Maximilian se supuse. Monte Cristo se ridică la rândul lui și scoase dintr-un dulap încuiat cu grijă, ale cărui chei le purta atârnate de un lănțișor de aur, un mic cufăraș de argint, sculptat și cizelat deosebit de frumos. Colțurile cufărașului înfățișau patru figuri încordate, asemănătoare cariatidelor cu avânturi deznădăjduite, chipuri de femei, simboluri de îngeri care visează cerul. El puse cufărașul pe masă. Apoi, deschizându-l, scoase din el o cutiuță de aur, al cărui capac se ridica prin apăsarea unui buton secret. În cutiuța aceasta se afla o substanță unsuroasă și pe jumătate solidă, de o culoare nedeslușită datorită reflectării aurului lucios și a rubinelor și smaraldelor ce împodobeau cutia. Totul părea o sclipire de azur, de purpură și de aur. Monte Cristo scoase cu o linguriță de argint o picătură din substanța aceea și o oferi lui Maximilian, privindul l stăruitor. Atunci se putu vedea că substanța aceasta era verzuie. Iată ce mi-ai cerut," îi spuse el, iată ce ți-am făgăduit." Cât mai sunt în viață, vă mulțumesc din adâncul inimii," răspunse tânărul luând lingurița din mâinile lui Monte Cristo. Contele mai luă o linguriță și mai scoase încă o dată din cutia de aur. Ce vreți să faceți?" întrebă Maximilian, oprindu-i mâna. Pe cinstea mea!" răspunse Monte Cristo zâmbind. Dumnezeu să mă ierte, dar cred că și eu sunt la fel de plictisit de viață ca și dumneata. Și cum mi s-a ivit prilejul? Stați!" strigă tânărul. Dumneavoastră, care iubiți și sunteți iubit!" Dumneavoastră care aveți credință și nădejde, nu faceți ce fac eu, fiindcă ar fi o crimă. Adio, nobilul și mărinimosul meu prieten, am să-i spun Valentanei tot ce ați făcut pentru mine. Și, încet, fără nicio altă șovăială, în afară de apăsarea mâinii stângi pe care i-o întinsese contelui, Maximilian înghiți sau mai bine zis, savură, misterioasa substanță dăruită de Monte Cristo. Apoi nimeni nu mai vorbi. Ali, tăcut și atent, aduse tutunul și narghilelele, servi cafea, apoi dispăru. Încetul cu încetul, lămpile păliră în mâinile statuilor de marmură care le susțineau și mireazma împrăștiată în cameră îi se păru mai puțin pătrunzătoare lui Maximilian. Stând în fața lui, Monte Cristo îl privea din umbră și Maximilian nu -i vedea lucind decât ochii. O durere nesfârșită îl cuprinse pe Maximilian și el simți că îi scapă narghileaua din mâini. Obiectele își pierdeau pe nesimțite forma și culoarea, privirea lui tulbure vedea deschizându-se în ziduri ceva asemănător cu niște porți sau niște draperii. Prietene, șopt el, simt că mor, îți mulțumesc. Și mai făcu o sforțare ca să intindă întindă mâna pentru ultima oară, dar brațul îi căzu fără vlagă. Atunci îi se păru că Montecristo zâmbește, nu cu râsul lui straniu și înfricoșător care îl făcuse să întrevadă tainele acestui suflet adânc, ci cu binevoitoarea milă pe care părinții o au pentru copilașii lor care bat câmpii. În același timp, îi se părea că Montecristo creștea neîncetat. Talia lui, aproape dublă, se profila pe draperiile roșii. Monte Cristo și-aruncase pe spate pletele negre și, stând mândru în picioare, părea unul dintre îngerii care îi amenință pe cei răi în ziua judecății de apoi. Maximilian Doborât, subjugat, se răsturna în fotoliu. O moleșală catifelată îi se strecură în vine. O schimbare a gândurilor îi umplu, ca să zicem așa, fruntea, așa cum o nouă așezare a desenelor ar umple un caleidoscop culcat nervos, gâfâind, Maximilian nu mai simțea nimic viu în el, în afară de visul acesta. I se părea că intră din plin în delirul nedeslușit care precede celălalt necunoscut, numit moartea. El mai încercă odată să întindă mâna contelui, dar de data aceasta mâna nici nu i se clinti măcar. Voi să mai rostească un ultim adio, dar limba i se învârti greoi în gură, ca o lespede ce acoperă un mormânt. Ochii moleșiți i se închiseră fără voie, și totuși în dosul ploapelor se frământă o imagine pe care o recunoscu, deși se credea învăluit în beznă. Era Montecristo care deschidea o ușă. Îndată, o lumină imensă se răspândi într-o cameră învecinată sau, mai bine zis, Într-un palat minunat și inundă în căperea unde Maximilian se lăsase în prada dulcei lui agonii Atunci el văzut în pragul încăperii la celor două camere o femeie nespus de frumoasă Palidă și surăzând blând, i-a părea îngerul milosteniei înlăturând îngerul răzbunării Oare s-au deschis cerurile pentru mine? Se gândi muribundul